strasti tako? i svoje žalje. Nije prilazio dokazima, nije prilazio šarijatskim dokazima kako prilazi onaj ko hoće da se pokori i da prihvati Allahove propise. I to je razlika između Novotara i ostalih. Razlika između Novotara i ehlu, ehlu sunnata. Zato što Novotar ima svoju početnu strast, a onda uzima dokaze samo da bi podupru svoju strati. Dokazinu dolazi šta? Nakon strah? je jel tako? Isto tako kaže? Oni se zovu ehlul bidar, jel tako? I zovu se ehlul ehva. Sljedenici notarija i sljedenici čega? Strahci. Zašto sljedenici strahci? Zato što početno i prvenstveno sljede strahci. A sredijski dokazi dođe sam poslije da podupru tu Strah ako ikako nekim peširom mogu, je tako? Zato što oni slijede svoje strasti i nauzimaju serijerski dokaze zato što imaju potrebu za serijerskim dokazima. Je tako? Ehloš on ne uzima serijerski dokaze zato. Zato što ima potrebu za serijerskim dokazima. A oni, oni neuzimaju serijerski dokaze zato što je potrebu za njima. Je li tako? nego pretpostavljaju tim širjetskim dokazima, on ostavljaju ispred tih širjetskih dokaza svoje strasi i osnulaju se na svoja mišljenja, a zatim uzimaju širjetske dokaze da tako da bi i, i, i, i gledaju na širjetske dokaze poslije toga na način da poduppu tu svo, to je svoje mišljenje i tu svoju strast. Ta svojenja je tu svoju strast. Od najvećih tih, od, od velikih novotara su oni koji imaju šta? Ehlu tahsinu otakbih. Šta su ovdje ehlu tahsinu otakbih? Stedjenici šta ovoga e, smatranja nečega lijepim ili ruh? ružim. Šta oni kažu? Oni kažu da kovjek svojim razumom zna šta je dobro, a šta zlo bez čeri, bez čerijeta. I oni koji su nagijeli filozofima. A od čeg je ovaj umet za ako nije od filozof filozofije i od filozofa. Da tako. I drugi. I drugi, Subhanallah. Načovi su novatari, tako I pobrkali su, pomješali svoje mišljenje sa filozofijom. I drugi koji su prišli za tako vladarima. I prilagođavali se Vladarima, ne bili Uzeli ono što je kod njih, je li tako? Ne bili dobili šta od onoga što ima kod vladara. Jeel tako? Tražiti prvenstvo i tražeći šta. Polo, polo Pa su morali Ovi koji su ovako tanja, su morali. Morali su nađeti ljudima. Morali su se naklonuti ljudima. Morali su malo ljudima u, go... u goriti. I čim su im malo ugodili šta će zalutali. I onda su ljudima počeli da prilagođavaju i da im ugađaju i objasnave svijetske dokaze, da tako onako kako bi njima odgovaralo, kao što su spomenuli učenjaci i kao što se spominje od pouzdanih učenjaka koji su bili uz sultane i vladar i vladar ima samo u jednom drugom dijelu Sherh šerhe sunne u komentaru to Sherh sunne kojom je komentacar predaju od, od mađi bin dževala radijallaha neka niko što niko odlaži, ne uči kur'an i kad i da ljudi neće da slušaju da stane i da kaže Moram nešto drugo iznesu da bi me slušali. Tako se drugo događa nosioćima ove dave. Koji otvoreno kažu. Mi smo bili na onome na čemu ste vi sad. Ali smo vidjeli da to ne ide. Ne ide. Kako ne ide? Kako ne ide? Ne ide na prijač. Eš ljudi da kupi. Da se briga što ne ide. Ako je istina. <laughs> što si sira što ne ide? Je to neka trgorina? Pa smo vidjeli. I kad smo vidjeli da to ne ide. Onda šta su radili? Neće ljudi Kur'ana. Al hoće neke naše pametovanje. Malo se on nislo. I to je šta? Put novočara. A put tehlu sumreka. smo spomenuli dva principa. Prvo... Da se uči vjera iz Kur'ana i srnjaka i oko, izma, iz, iz onoga oko čega se složio ume i drugo, da se prilazi tekstovima Kur'ana i srnjaka, kako? Potpuno primvatanje i pokov, pokovno. Da ti sebe sad i naviješ i kažiš, da god dođe do ovog se ja se poko, pokoravam. Da mi samo da je to od Allahove vjeri, dokazi i ja se, se pokorijem. E tako kad se naštimaš, lahko ćeš našt pravi puh. Lahko ćeš izlašati. I lahko ćeš se otrest gliva, tako? kojeg ćeš kuk kod našt. Sad blata ima svugdje, iako su teste izgrađene. A blata puno ima. Tako ćeš lahko otrest glavnom. Kad se naši masi odlučiš Šta? Ja Prilazim sam Allahu ve vjeri Šta god u njoj nađen Užim na sebi u obavez Da tome će pokoditi I onda kad ti dolazi Kod ti samo da ih prihvataš Kad ti dolazi Kur'an da samo prihvataš Kad ti dolazi sunet da ne komentari Ne komentari će A što? A zašto? A kako? A šta će onda biti Sanaši? a šta će biti od nas a što ne ide a kako se na to gledat naši ovi susedi i komšije je li tako kako se ovo šta se ono da nas neće možda poprije gledat ovaj ili ona nema ostoga ništa tako se ide s tramputicom a pravim putem se ovako ide pa onda na tom putu, šta god se zade si, znaj da nisi gubitnika. Znaj da nisi gubitnika. I što god na tom putu od iskušenja i ne da se podneseš i očaboriš, znaj da si je to dobro djelo. A ovo što nam prigovaraju da puno privlacimo pažnju na sebe i da su mnogi na nas ljuti, tako mi Allaha nije to nahana. To Allah ističe kao dobro sinjstvo. Kao dobro svim slo. Pa nas Allah uči da kad god naljutimo nevjernike i čafire da će za to biti stavljeno na vagu dobrih djela. Prvo pa s tome, Allah Allah da se učinu od onih koje kad vide čafiri odmaj bude mrsko. I pokvari im dan i raspoloženje. Takvi da bude. Sin te vidi. Sin te vidi da mu se odmaj smuci. I znaje da se onda na pravom put I svaki put kad njem pozvoji i kad mu se žel da se okrene, tebi na vagi dobri uđevi To je pravi put. Kome je pravo, kome je križ. Molim Allah Sanu Atara da nas uput i utroši na pravom putu. Molim Allah Sanu Atara dana sačuvao od zavuda i na svako. Mm. Molimo Allahu Subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se Allahu vjeru učit mm. i koji će putem ehl sunneta i. Mm. Molimo Allahu Subhanahu wa ta'ala da nas pokotasti da budemo doni koji će u svrstiti mm. i da će srca hrabrost i napoklajivošću ispuniti mm. i kojima će tres i razboritost u osudnim trenucima da Molimo da nas učini od onih koji se u osnovnim trenucima neke coloro i koji će u tim trenucima znati šta treba raditi. Molimo Allahu k'ana da nas učini od mujahida koji se bore na Allahovom putu. Da nas učini od onih koji se na Allahovom putu položiti svoje imetke i svoje živote. da nas učini od onih od koji kojih Allah k'ana tera. Molimo Allahu k'ana tera da nas učini bujehdim na Allahovom putu. Da nas potakne da budemo od onih Nasli rukama se si nedvijni mm -hmm. mm -hmm. si osjetiti pasti mm -hmm. i ponijene. Nasli mm -hmm. si rukama Allahu sana taala uzićevo vjer i smjećiti prstamo mina. I odag nas i bol i patnje i srća njihovi mm -hmm. Molimo vas, Hana taala da obrza svoj pomoć povijes mm -hmm. i da pomognemo muzare koji se gore na Allahu ufus. Mm -hmm. Molimo vas, Hana taala da pomogne našu bratu muzare koji se gore na Allahovom pusu, da obrza tvoj komoč kovi, da ujedini njihove šakove, da učini njihove hitse prestižnimi i upitačnimi. Morim Allaha Sihkana da nas počasti džennetom i zbaci od džahnema, da nas uputi povesa i povesa ukutuje iman, I da nas saču od takve zablude, da oprosti nama, nasve i ove i da nam sakrije naše sramote i da prijeđe preko ružnih opaklaka naših, volim ovaha stanova tela, za nas učinje od oni na svim jezicima se biti istina od onih koji će istinu govoriti, od onih koji će istinu pozivati, od onih koji će istinu ljudima objašnjavati, od onih koji će na istini svrtno sve, je. Molim Allah, Sanu Atalad naše bolesti, da pomogne dužnicima da vrate svoje dugo. Molim Allah, Sanu Atalad ujedini naše črcene. Moolim Allah, s'haham wa ta'la, da u jedinima nasa srta nalimma. Moolim Allah, s'haham wa ta'la, da nasa srta nalimma, da nisam srta nalima, da kutna lumea, da alhamdu lillahi radu lalameen. A, ima yos da i komentari. Moolim <t> <ilgili> Allah, s'haham wa da u obinu nagravi za stabor i stafljeni. Moolim Allah, s'haham wa ta'la, da u obinu nagravi i po ovakvim cijelima i ovakvom slušanju mm. i čitanju o, govora u Lemi i uputa učenjaka Ehlu Sunnaka Vrzevanka. Bojero. Ovaj, Što sam vam pitan tamo naođu snadiš, kaže čvrto se držite poslanikovo sneta i prave je nehalifa slijete posle toga. Pa ova je prva generacija Iđmak. Tava je izmat, prva generacija halifa i drugo kakvu slomenoši tamo ovaj, da dakle daš abi odnosili teško prema ovim novočarima Interesno im je kako su sva sadovi nošli prema tim novočarima ljukuju skupinu otvije se da mreši dvije spada. Mm -hmm. uspadevi, ti novočari uspade neće tamo iza ja, ovim... Ako mi da se odnosimo prema tim novočarima često kad gleda, ove hođe i sad znam padne i onaj na kaže tamo uzio su monahe i svoje samo jer oni nekavi nebi mekeli yeah. ljudi te. Pa me zanima kako sa sad baš nosišu da dol? Trebaas malo sklonširaća, konširaća. Znate koji skupini spadaju? ove Novosađani koji se pojavljam, ja sam već kroz ovaj govor objasni znači smatrali su ih od 80 i znači smatrali su ih od da nisu iz asli. Osim oni koji su znači ekstremni bili tim revoltarima njih su teksirali. a ove koje nisu teksirali opet su gledali da im se ne naziva selam da se ne sjedi samima, da se ignorisu da se tako ignorisu na svaki način ko zna da se abdula jednu onar šta odrekao oni koji su počeli govoriti o kaderu odrekao se kaderije međutim Elo Sunne ne teksiri sve kaderije o tako. nego one ekstremne kaderije koje nazivaju sve stepenove kadera a stepena kadera je te tecep te. Tako. Pa oni koji su negirali Je Allahovo predhodno znanje je tako. I negirali da je Allah Sve unaprijed zapisao I da je Htio i stvorio Nisu tekfiru A oni koji su rekli Je Allah tale, sve zna I Allah je sve unaprijed zapisao Ali Nije sve od grijeha što ljudi radi Da je Allah to htio Niti da je to Allah svoj stvorio. Njih nisu tekstirio, da se smačrali velikim Razumijete? Znači, takav je pravedan odnos odnosio. I danas isto tako, molim vas vada da nas učinu odprave pravednici. Znači, prema novotarima da se odnosimo, šta? Da ih ignorišimo i da ih edebu, edebu im. A od onih koji tretene učinu novotari i za koje smačimo da su nevjernici, da ih smačramo nevjernicnosti sad. Ovih koji se mena danas koji donose od sebe neke propise, je tako? Ajde. I tako dalje jesu spadaju znači u ayat sure za fa al-san kaže ja Šta se dešavalo onda? Ovjernici zaista mnogi sveštenici i monasi, je Jedu Tuđe i mješće ne, bespravno. Ha? Na ne dozvolje naš bilbatir. Znači bezpravno. I šta se dogada da to uradio? U je suddu na še I odvracaju na od Allahov put. Pa ovdje dolazi ovo kao nužna posljedica. Kad haram jedu, šta onda? Ako dođe istina, neće moći više tako lagodno jest. Eh, da bi ostalo to lagodno stanje da mogu nalahati, nabati način, da turaju ruke u džepove, da ljude ubijede da trebaju da ostave otvorene i odsjednje sve, Da mogu oni kad hoće i koliko treba. Znači, šta će oni morati? Moraju odvraćati od Allah. puta. To dođe kao nužna posljedica. I starao bi ajat ilaj. Opet i sure Teube. A sura Teube je Tura koja Bruka. Bruka koga? Munahića, jel' tako najviće? Kaže, iz starovi ajat ila i zemenan karira, kupuju za Allah ajete nešto bezvrijedno. I šta se da da Pa sad dvajem se biru, pa obrata od njegovog puta, Kad god od nešto od ovoga urade, ili od ljudi uzimaju uzmaju bez bezpravno, Jel tako Na nedozvoljen način Ili Allahove aje se prodaju za jestino Posljedica uvjetnika Odvraćaju od Allahovog puta Zašto oni odvraćaju od Allahovog puta? Ili ljudima govori Ovo što ovi govore nije istina Znači na taj način odvraćaju Ili će ljudi Kad vide njihovo ponašanje Zamraznuci vjeti Jedu. Pa poslije ti njemu dođeš i vrašnjavaš islam ovo on kaže ma poslije ti znam ja vas i te samo hođe i sve ja to znam Ja sam to vidio, to je samo manipulacija, to je samo borba za dunjalost i za prestiž I on čovjeka odra, Odvrati s postupkom Čovjek je zauzeo negativnu stavu prema islamu opcijanicom I poslije i kad mu dođe neko da mu evrasli to kako treba on neće da pa na svaki način odvraćaju Od Allahovog puta Pa kad oni Odvraćaju od Allahovog puta Nas Allah da učini od onih Koji pozivaju na Allahov put Pa ako su oni Od onih koji potpadaju Neminovno, ne može niko Nas objediti da ih ne obuhata Značenje ovih ajeta Ako oni po neminovno potpadaju Po značenje ovog ajeta To je odvraćaju od Allahovog puta a mi za sebe tvrdimo da navraćamo na Allahov put, pozivamo na Allahov put, može li između nas slišta zajedničko biti? Ne može. Može li između nas biti ikakve slišnost? Ne može. To moraju biti dva različita i sasnjih različita, skroz dva odvojena i jasno prepoznatljiva različita put. Neće mi je to biti nešto slišno? Slišno pa da se ljudi zbu... Dobune pa ne znam šta je sad ovo nijanse neke neke to je krv darah i to je Ja no, tak ti vališ šta ga baš da vas nagraži mm. Boli ga baš tela da vas nagraži mm. Boli ga baš samo tela da vas nagraži mm. Ja srčevo dođe do čaja tela a onda neki elviet zapovijeda da za se klanja jači a posle jači nema tela a tak Hrana kallahu me abihamdike Ešteven la ilaha ilaha enta šta kjeruke Vajtubu in Pabilo jemu, ovoj prostredje, u pitanje Hrana Hrana Kaj rica Kaj rica, učujete mu dobro A zapam si dobro Hrana, da sam uči Hrana, da sam učiš Hrana, da sam učiš da sam